Badakigu ikastolan zer dan honetan gainago e, eurak bezala adinez bernetako aurra ditugu, txikinekin gainera oso garrantzitsua da bai urberua eta bai eta bero gaioa be bai. Euskal Herriko, Euskal Herri zenbizikar eta dano dakigu baina ur txikiekin gainera oso garrantzitsua. Orduen, bai ikusi gabean ezan, epe oso motzian konpondu biharreko zerbait izan bizala, izan zala, izan e, mendike hil ebetera pentsatzen azteko zerbait, ez orduan? Segituan Jarreginen martxan eskerrak bai Eusko Irratiari be bai eta baita Goienari be bai, ez? Ba, presta gertu sarielako holako notiziak zabaltzera, ez? E, modu horretan eta gixada bere fruito aukitzen dabela badakego beste leku batzutatik be gurekin harremanetan jarri die, ba, ia kontsukorrente zain bakirik e, badauen, ba, bertan e, ba, ekarpen egiteko, ez? Orden ia danon artien, aldan eta epe motzenien lortzen dagoen danon artean konponketea.